днес сме 23 юни 2015 година и да, да почнем да говорим нали, по тема за това завода и годините къде са преминали. Значи, първо, моля да се представиш нали, с името, годината на раждане и да се да разказваш малко за за и за семейството такива неща. По-набързо, ли? Как по По-накратко. Накратко. Да не Де, Просто така започваш. Добре. Роден съм в този град през 1960 година. Тук съм израсъл, тук съм учил до 8 клас. Значи до 7 8, до 16 години. Средното образование съм учил в съседният град Карлово. След това казарма две години, тя беше задължителна mm -hmm. преди допреди 15 години в България две години и след това а, отидох да уча в а, Петербург Санкт-Петербург А преди това може да за родителите ти? За родителите да ми, да. За Хисара, това всичко така. Родителите ми са, и двамата, и майка ми, и баща ми са родени в град Хисар. Той е съседен град. Курортен от много време. Основан е от а, един от най-великите римски императори Домеклициан. който е... И, и градът, е, градът се е казвал Домеклицианополис. На него, на него а, кръстен е този град. Ще прочетете в Викпедията, много е интересен този император. А, през... Кога? 300 и някоя година от а, новата ера е създаден града. Това е една огромна крепост, която е, все още може да се види и каня всички, които желаят да дойдат, да видят. Това е, това е една огромна крепост, 2,5 км с диаметър. Високи до 10 метра. Там са родени моите родители. Но в края на... Всъщност в 50-те години, 50 години, средата на 50-те години са дошли да работят в този град. Значи град Сопът е на 30 км от град Хисар и са дошли тук, понеже тогава е започнало бурното развитие на производството в това предприятие, в този завод. И те също ли са работили в, те са работили... в Да, те са работили тук в завода. Майка ми била и учителка, тя е завършила педагогическо образование, била е учителка и работничка. Баща ми е започнал като работник след завършване на техническо, средно техническо образование, техникум, се казваше някога и задочно е учил висше образование в София за инженер. Учил е инженер в Софийския технически университет. Имам сестра, която, която родена в Хисаря, но също е учила в Сопот и средното образование е в Карлово висше економическо образование в Свиштов. Завършила. Экономист. А то... Значи ти като беше с дете, или като порасваше, да. защото сега работиш въздуха, но ти като беше на тази възраст, имаше родители, като да. са работили, какво... осъзнаваше ли, какво знаеше, мислиш и за... на това ами време и да. за нали, вмз време за всичко това. Аз съм, аз съм отрасъл, а, както и много други Мои съученици съм отрасъл в район до завода. В съседство с стената на завода. Така ли? Тя, тя, тя е още, може да, се, може да се види, една огромна стена от северната страна, каменна стена. Нея блокови, тя е правена, да, да блоковите. Ние сме били кумши и съседи с твоят баща, там сме живеели. Те са били на първият етаж, пък ние сме били на третия етаж. И... Ние там си играхме, Там имаше една много хубава Борова гора. Там ни беше детството. Детска градина, ако знаеш какво е това. Там у нас е... Детски Роза... ясли. Детски Първо ясли, детска градина. А, понеже майчинството тогава е било много кратко. Майките са гледали децата си 2-3 месеца. И после трябвало да работят. Така ли? Да. А, после вече стана Уху. по 2-3 години платено майчинство, Така че ние сме, ни сме отгледани, както се казва от, от, от обществото. <сък> Детски учителки. А какви спомниваш за тези ясли? може много би, много, що си много малък, да на детските деца, кретини. Да. Какви О... специфично неща спомнеш се, но как е било? Да, имаше, имаше много хубав, огромен двор, който съществува и сега. Пълно и е с а, катерушки, с такива парзалки. Имаше басейн, ви тогава... плувахте ли тогава басей? Не, не сме плували, но сме си къпали. Това а, го помня. Да, да. Басейна е още там. Той се вижда. Да. А, има много хубави тревни площи, полянки с а... играчки там, а, такива мечета, сърнички, както, както насякъде. И беше много хубаво. По цял ден сме си играли вън. Дървета сме се катерили, люки, на люки сме се люлели. и това е. После училището тук. Той тъй като е мала града, ние с всички се познавахме и беше много да. интересно. И сега продължаваме с повечето от тях да работим и да живеем заедно в този град. А вече като нализа върши това. Техникум. Техникум в Кангула, да, в съседният как? град. Да, да. Но как беше на процесът, нали? Как те избраха или кандидатстваше цената да. Двете неща да учиш, а, да учиш в съюзът. Кандидатстването и приемането са две различни работи. А, техническите, вижте, технически заведения, учебни заведения, техническите университети се кандидатства с математика. С математика се кандидатстваше и издържах изпида. И след това, ми предложиха да ида в, в Русия да уча. И аз се възползвах. Побеше седа мисълта да да идиш или да не идиш? Имаше ли, ли нещо, стреща това? Като... Как взе решението? М -м, е... Решението не съм се чудил много, тъй като много хора ходиха, ходиха, учиха и се връщаха да работят завода. Тук районът Сигурно по 5-10 по човека на година са ходили от тези години от района. Това са едни от най-добрите специалисти тука за, за завода и въобще за, за района. Защото то не само, не само учените в техническото заведение, но а, и не само, не, не само в един град сме ходили, между прочим, да учим, не само в Петербург, и в Москва, и в Харков, и в а, други градове, големи градове, в Киев. Даже и в Ташкента знам, че са ходили да учат. Не само, не само учението, студентстването е запознаване с култура, посещение на театри, на кина, на забележителности, така че са събира една доста добра такава обща култура и си мисля, че тук района с нещо е станал по-богат, поне духовно, не само технически и материално. Така си мисля. Ти мислиш, че донеси нещо такова също със себе си? М, така си мисля. Какви Дали неща мислиш за от твоя М, това, че личен пример? Това, че съм а, ходил в дворци, в, а, в а, театри, в опера, в балет. Това за едно момче от а, 10 000 град, да речем. Това е твърди много и аз мисля, че ми е било от полза. Да. Тия, тия посещения. Които там не са били рядко. Там доста често ходихме. Имахме си наша културна програма и никой на не е карал. Даже в, в, първите, в първите години имахме посещение организирано в Ермитажа. Две години и половина съм ходил в Ермитажа. През седмица организирано. Какво е това е Ермитаж. Това е Държавен музей, руски музей, това го знае целият свят. Това е като метрополитен, като лувър. Това е нещо подобно. Не е нещо подобно, но едно към едно е това. Да. Пълно е с съкровища. Това, е стария, това са старите руски дворци на руските царе. Да. В, в Петербург и направени да, музей. привърнати в музей. То не е било трудно, тъй като те са били пълни с. Те са си били Артефакт, пълни с е. артефакти, с картини, с художествени произведения. Така че да се организира един музей, въобще не е било трудно. То това всъщност е и, в, и в Париж, и в, в Лондон, не знам как е. Може би в щатите Ню Йорк. Там е строен метрополите ли беше там, как беше? музеят в Ню Йорк. Местепалата ми се да, хвани. Да? да, да, да. Там. Е, там е строен специално, но в Петербург, а, това е на редица дворци и те си имат вся, всеки дворец си има именно. но последният дворец те са 3 или 4 двореца, последния беше мраморния дворец, се казва, но той също е част от ермитажа. Това е на дворцова и набережна, е една бережна там и на един буливард. И беше много интересно. А самото учение е за на курсовите ти каква специално следващата? Електромеханично, приборо и уредостроение. Приборо и да. на уредостроение. Приборо и уредостроение. Прибори. Прибори електромеханични прибори. Примерно часовници. М -м -м. Какво друго? Да го кажем, например... Механизми, такива... Дребни механизми... Механични и, и то от самото име следва обяснението. Да. А за всеки човек там, който беше избран, следшен по някаква специалност различна беше определена от завода ли? Нали, тъп, си, да, си, да, да, то си, то е било с договор, какво било. точно ще учим, така че да сме ползва за, за, за завода, така че ние сме учили за това, за което са ни пратили. Като ние сме го знаели това нещо, като, да. сме, като сме отивали, един е учил химия, друг е учил, имаше и математика, учиха в а, Държавният университет в Петербург, познавам тука няколко човека, да. много добри специалисти, те, те учиха математика, оптика също са учили, друго какво, имаше и, и хуманитарни специалности в а, университета, познавам хора. И те също се връщат тук. Да. Под договори се отиват да учат да. хуманитарно. Да, точно така, да. М -м. Беше интересно. Разкажи ми малко за тези приключения университетски. Университетските? Да. Малко нещо. Те са най... много. Като тис, нали, набиват. М -м. Ние живеехме в общежитие, беше много интересно. Това са приключенията там. Имаше, ли... имаше динонощен, динонощен живот имаше там. Ходихте ли, ходих ли студенти на библиотеката, такива неща? къде учихте? Да, имаше библиотеки, ходихме библиотека, но, но по-вечето си учихме в стаите. Библиотека имаше на етажа и там, първите, първите курсове учихме по в библиотеката. Но повече в стаите сме си учили. А имаш ли как беше с едно нали да се съпознаеш с руските студенти? Имаше ли от други страни също? С една от другите комунистически съцелестически Не, бяхме страни. само българи там. Помна, където живеехме в тая стая, имаше една тенис маса и деноночно се играеше тенис. Ако го смяташ за приключение. <рък> той тати ми каза, че много се е подобрил той, е ти ли така? Да, <рък> да. един срещу друг? Е, да, е играехме да? който, който е там, срещу когато излезем играем и играем. Бяхме добри на тенис, аз сега мисля, че съм добър. Тенис на маса, да. да. Но тенис масата беше ни до вратата на стаята. Ма това единонощно чаткане, чат, чат, чат, чат, чат, чат. <рък> <рък> е, чуваш ли когато в стаята? Да. Беше недостатно. Да, Лекаш, беше. беше. Е ако учиш, ако учиш, татър. И ми няма като... нищо. Ой, концентрацията си напълно по-добре. А вече, като свърши, нали, те години? Пет години, нали? Почти? Да, 5 години. Екат да, се завърна. Как беше се на работата, когато почна? Кога почна да работиш? На веднага, степен? веднага. Като инжи... степен, инженер. Степен, да инженер, да, инженер, магистър. Э, си, с тя. Тя тази степен магистър, тя сега се въведи магистър, но тогава е инженер. Пет 5 години, 5 години учихме и една година дипломна работа. Пишеш диплома и защитаваш дипломна работа. Все едно караш магистърска степен. Както е било някога в България, инженер и дипломиран инженер. Значи бакалавър и магистър. Което едно и също. Болонската система сега е въведена болонската система 2000 година в цяла Европа. Значи, това, което сме го учили ние там е магистър, магистърска степен. А се накови неща се занимаваше като електрически инженер? Еле... Как се казва, електро... електро... електромеханик. Електромеханик, електромеханик. електромеханик. електромеханик. занимавал съм с, по специалността с такива работи. И механически, и електро. Аз а съм, съм, но... съм завършил и в техникума, в карбово, електро да. Електрообзавеждане на промишлени предприятия. Така че... Така да, Всичко... Се, да, всичко си идва на... степен след степен. Свързване на машини, такива неща... Такива, нали, сток, Ми, и, така, и, ли? и прибори, да. Прибори... И прибори. Механизъмчета. Сега, да, не... не, не... Самото производството, производство мисля на целия завод как да... Не, не, не, производството. Завода, завода той си оборудван Завода и той произвежда такива механизми, които, в които има и електро, има и механика, механични детайли, електрически детайли. Така че това, което сме учили, ни е било от полза. От голяма полза. Ти с други инженери работиш не ли? Какъв да, екипа? да, да. Какъв, какъв беше екипа къде работиш? Екипа беше, повече. Да го кажем техници. Повече инженери и по-малко техници, но общо взето всичките след техникум са били и инженери след това. Значи, една дума техници, разбиращи от техниката хора. И в в коя сграда? Вътре в завода или те, външните сгради? Работеше. В начало. В във външните сгради като технолог. технолог. Повечето почваха от там. Такива Техно... като мен. Uh -huh. Започваха там. Там, е... там беше... Там беше най-добре, че е... продължаваш теоретически да се подготвяш uh -huh. в библиотека, с... Такива технически с, на книга написани неща. Uh -huh. И. които после нали, се внедряха и в завода. Техническите служби ми са за това. А, имаш ли такива хора, нали? Щом си бил все пак млад нали работник? Да, нали, се е учил дама, се пак не си работил много, имаш ли хора, като, като как се казват, като по помага, таки по-стари. А да, началници. Това са началниците. Те винаги са поне малко по-стари, но те винаги са ни помагали. Аз съм с много добри впечатления от моите началници. Те бяха много подготвени и родирани хора. Специалисти за себе си и за, и за предприятието. Даже и съм изключително доволен, че съм работил с такива хора. А колко време го работи с едно? Четири години. Четири години технолог. 4 години после технолог. после в си... производството, в един цех. Също съм работил, пак технолог. Продължих. А после имаше ли друга смяна? Да. Следваща стъпка в кариерата. Кариерата, да. Да. Бях и началник цех. Началник на цех. Mm -hmm. И като началник са на вече. Какво беше отговорен различно? Върху хората. Началник цех, неща... началник цех е много отговорна работа. Тя е най-трудната работа. Навсякъде отговаряш и за производството, и за хората. Значи, а работата с хора винаги е най-трудна. Тя се смята за най-трудната работа. Техниката, там лични, лични отношения няма. Там. А, мотивацията не трябва да я правиш. Техниката Компютър е как? Не трябва да го мотивираш. Отиваш, натискаш копчето и готово. А пък човека трябва да го мотивираш. А какви начини имаш и се да За мотивация? Та, да, да, за мотивация. Нали, на завода, и е, ми... за ваш, с твоите лични нали, начини където ти мотивираш и работниците. Начините са. Не са много. Но винаги са с добро. Трябва. Трябва да поставиш ясно задачата на, на хората. То всъщност трябва на, на тебе да ти е ясна задачата най-напред. да да можеш да я свидеш така, че на работника да му е ясна задачата. И трябва да се поставят и разумни задачи. Mm -hmm. По разумен начин. Не може. Не може да се поставят на невъзможни задачи. Значи трябва да, като началник, да си представиш за колко време и как трябва да бъде свършена задачата. Това е важно. А, да. То... Защото, нали, като говорих с това по-възрастното поколение, те викат на тяхното време, всеки 3 месец, месеца му като премия, нали, за производство. А, и... Да, да, да. Ти си работил се на вече 90-та година, нали? И се започнят, нали завършил, ами тогава, завършил си краят на 80-те. Да. Нали? започнал работа. Премиите Де, няма... Давах, даваха ги до известно време и после нямаше премии. Но нещо интересно ми мина минава през ума, за, за мотивацията, нали? Uh -huh. Трябва да можеш да мотивираш хората, защото по принцип хората, всички хора са мързиливи, включително и аз. Нали така? <laughs> и най-важното доказателство е това, че човек се уморява като работи. Нали така? Mm -hmm. Това е. Това не съм го измислил аз, това беше някакъв економист. Английски или американски ли? Така че е, да можеш да мотивираш човек да работи или, или доста, доста хора да работят. Mm -hmm. Сложна работа. Не е лесна и във всички случаи не е лесна. Така че трябва да се намира подход към всеки човек. И от всеки човек може да извадиш нещо добро. Няма лоши хора. Но по принцип, хората са мразили. Така е. Да, ма, аз съм чувал, нали, че има много голяма дисциплина в завода и мотивацията явно не е. Била се на липсваща. Имаше ли такава култура на дисциплина? на? Нали? Дисциплина, като такава, примерно, както си я представя целият свят, китайска дисциплина, военна, военна униформа и шапки, а, такова нещо не е имало. Дисциплината, а, тя пак зависи от работата. Ако е ясно поставена работата, ако всеки си знае, Задачата. Mm -hmm. Дисциплината тя сама си идва от себе си. Значи народа се самодисциплинира. Като му поставиш задачата днес трябва да свършиш това, mm -hmm. и като го проверяваш, ето ти дисциплината. Не съм, не съм видял и не съм запомнил не работа или. Да, но все пак имаше тези изисквания, нали? Те бяха поставени от, отгоре и хората ги спазаха. нали? Това като. Да, искам а да кажа... не виждам нищо по-различно в, в, в тая насока за дисциплината. Да. Нищо по-различно. Човека си има работника си, има норма, той трябва да изработи днеска е тази работа и той се старае да я свърши. Ако не я е свърши, трябва да се намерят причините. Защо, защо не е свършил? Болен ли е, нещо, има някакви проблеми ли? И това, и това е задачата на началника, да се изясне тези проблеми. Значи, ако е болен, ще му даде някоя друга работа. Mm -hmm. Ще се сложи там, където ще си свърши работата. А как, как бяха те болнични дни? Болничните дни... Бол, нали? болничните дни да си също... пак, пак нищо по-различно. По принцип нищо по-различно. отиваш. Като си болен, отиваш при доктора, и като решиш, че си болен и си за, за домашно лечение или за болница, даваха дава ли ти са... болнични ли си и заминаваш? Даваха ли се дълги се а... Не. За да, да. Дали да. Отпуски се на. Но... То не е Зависи, зависи, да. Зависи за какво е. За истинка 2-3 дена. <съква> Това е. Но има, има, имало и тежки случаи, както и сега. Различни болести. Ма предлагам да не е това темата. За болестите, ага, да. нали? Аз едно след... Ти си работил се едно... Точно като... Прехода. Да, прехода, прехода, да. Прехода, прехода, да. Нали, след това, че... То първо да питам. Това, нали, като сена? Тая дата, нали, има в историята. 11 ноември да. 89 година. Нали? И след това промяне ти. Ти какво си мислиш на това? По това време. Имаше ли сино? Беше ли надежден ли? Обнадежден, да. Обнадежден. Mm -hmm. Ни тогава не разбирахме какво става. Това не ни беше много ясно. Какъв смисъл, Сано? Ами. Четахте ли някъде, нали? Под... Или новини, да? това новините го Не, това не стана из един път. Той е преход. Да. Значи, не, е, не е страница да я обърниш. Тя се започна още от, от Русия, от Съветският съюз по времето на Горбачов. И там имаше един термин перестройка. Това, той е известен в целият свет. Перестройка. Значи, нещо трябва да се преобрази. Нещо трябва да се, да се промени. И тази промяна беше започнала по-малко, по-малко, по-малко. И дойде един момент, че трябва вече да са сменят и висшите държавни ръководители, партийни държавни ръководители. То беше едно тогава, горе-долу. И тая смяна, тя в България, горе-долу, тя дойде последна от целият соцлагер. Мисля, че започна... Вече не знам как беше Полша, Чехия. Германия, Берлинската стена и тука тука 89-та година в края, края на ноември. Аз даже не бях и тука, бях в Москва. Тогава беше, да, гледах го по телевизията. Беше много интересно. Не можах да го почувствам тук това нещо. Колко дестина дена ли бях там и... То беше и минало всичко, просто то беше един пленум тогава на партията, едно събрание и смениха главният генералният секретар на партията на държавата. Го смениха. А ти какво и мислиш къ... че това имаше ли с едно някакво? Че нещо ще се промени. Чула много хора, не съм чувала, особено в столицата, викат това е смяна, нали на нови неща ще станат, такива неща. Е да. А тук съм чула от другите хора, викат, не се почувствува тези протести, както имало там. Да, тук провинцията не е мало протести. А вече кога почнаха да, да се осъзнава, че да те научи? Позна... Почна... Почнаха кога-кога? Средата на 90-те години, 94-та, 5-та, 6-та година. Почна хиперинфлация, обесценяване на, на живота, на парите... Хиперинфлация. Тогава беше. Горе-долу тогава се усети, че, че има нещо. Ама то стана с. А, откъм зле, нали? Работата. На хората им умреха на спистяванията. Това беше. Иначе хубавото, ако говорим за. Нали, трябва да си говорим за хубави работи. Всичко започна горе-долу след, след 2000-та година. Мхм. Усетихме тогава, вече като влязохме в НАТО, в Европейския СУС 2006 година, вече тогава са почувства. Чувствам има... са почувства. Еми. В когато вече се сравнява с други. Започнахме да излизаме по-често в чужбина. Децата ни почнаха да излизат в чужбина. Роднините почнаха да ходят и на работа в чужбина, да се учат в чужбина децата. Като каеш, че почувства, какво се почувства? Ми. Айде да го кажем по-свободни. От това, че можеш да, да ходиш където си искаш. Наречем. Mm. Може да идиш в Западна Европа, може да, може да идиш в Турция, в Америка, навсякъде. Това е. А това, нали на времето... Трудно е ставало. Даже, завода... даже в социалистическа страна е в Русия. Да, видиш. Разправи. А в завода как е било сено, засегнат от тея? А, в завода няма нищо. нищо а, тук ли? Да. Еми, тук не е. Тя, България, е малка страна. А нищо по-различно от цялата страна. Народът а, си обедне, както всички останали. Започнаха, започнаха да младите специално да започнаха да търсят по-добри по места за живеене. Иначе бяхме обвързани тук с родители, с старци и роднински връзки. Приятели, познати бяхме като едно семейство. Но като започнаха тия промени, вече хората. Кабелна телевизия, нали, такива по-модерни да, информация и народа почна да пътува, Започна да търси по-добри места за живение, за работа. Това беше по-различното. А съкръщенията. Еми съкръщенията, както Познаваш цялата страна, тежката, да, тежка индустрия тя беше. Да не кажем унищожена, но. Загуби си мястото, Загуби си мястото са... да. В... защото явно е била непазарно направена и по-малко по малко си отпадна. И то именно в тези 90-те години, mm -hmm. да кажем. Тежката индустрия, машиностроението и както и нашото предприятие, и то се води към машиностроително предприятие предишните връзки, предишните производства, просто си ги позагубихме тогава, 90-те години. И доста народ беше принуден да си търси на друго место при питанието. Хляба, както показвате. Mm -hmm. А нали казах ти, че Илия е бил на стаж за едно. Да. Той се много интересувавал ли се? Нали, той е така, горе до нали, подобна специалност, като... Като ти не, се... той, той да, е... Тъма... Да, да, разбрах. разбрах. А... Той интересува ли се с едно в завода преди са. Нали, да стане тавра с като ти порасвал? Или Еми, митко? Той... Дали се е интересувал? Трябва да питаме него, обаче не, ние не постоянно се. сме говорили за завода, така че той преко или косвено е бил намесен в а, живота на града и на, и на завода. Така че, а, Той всъщност, Илия, малкият ми ще е а, трето поколение инженер от нас. Mm -hmm. Дядо му, моят баща е инженер. Ние двамата с майка му сме инженери и той е инженер. Само че няма да е такъв електромеханичен или а, механичен, по механиката инженер като майка му или баща а, дядо му mm -hmm. по инструменталното производство, аз ще... инженер-автомобилостроител. Пак е инженер. Инженер това... автомобилостроител, да. да. Жалко, че в България няма такава индустрия. Автомобилостроителна. А той... Разкажи ми това на... за неговия стаж, както ЛПП викаше. Те по принцип, това... то чакай се на... Ти къде работиш с на... Една... Те, те години зимаха ли така? Много студенти са, но. Стажанти. Стажанти. Да, винаги. Ние когато, ние, когато учихме, винаги сме идвали на стаж в завода. И, и не само ние, дето сме учили в Русия, и тук е, Лелети ти моята съпруга, и тя е идвала на стаж в, в завода по отсеховете в техническа дирекция. Насякъде сме ходили. Всяка година има стаж. Стажове. Това беше по тена работа, или просто като част на практика. Ами не помня, май, че имаше някаква символична сума. Поне за от техникума ни плащаха по лев и 50 на ден. <съща> да кажем, долар тогава, да речем, да е по-ясно, нали, Леф и 50. Нищо, символично, но имало го е. Но никой не е разчитал да работим. ни просто сме били нещо като помощници. А, норма не е имало нещо да, да работим, да произвеждаме. Някаква форма на заплащане, на стимулиране. Все пак имало. И един месец там, 30-40 дена, имахме задължение да идвам и да карам и стаж в завода. А сега какво? Има ли много млади хора да работят в... Да, Това сега, Или сега не чак толкова с много, но, но има млади хора. А, и то от а, тук, от района последно време доста хора се подбират, а, защото доста позастаряхме и полагат усилия да се намират такива хора. И доста, доста от, от по-миналата година а, има конкурси. Тук не конкурси, ами тук събеседвания. Има изисквания нали, да работят в завода. Има за, за образование, за, за възможности нали, за общуване там. Имат си те тяхни критерии, човешки, човешки ресурси, си ги подбират хората. Сега малко сме далеч от а, големите градове и хората с а, висше образование са по-малко, по отколкото трябва да са. Поправили се са на затруднения в управляването, организирането? Им, има известни затруднения от тази гледна точка, защото а, младите хора гледат големите градове, чужбина. А ти какво мисля се на... Радваше се, че се на... Защото си не си нали? Така, се изучиха в чужбина. И че там. Еми, радвам се до толкова, че образованието е, им е доста добро. Даже не само за. Не, просто е несравнимо с тукашното образование. Просто е европейско, да не кажа, и е световно и двамата. Жалкото е, че нямат, нямат намерение, доколкото ги ги знам, да, да идват скоро в България да работят. Да си върнат вложенията, които са в тях. Е, това е, е, това е жалкото. Има доста такива, не са само те. Да. Просто България не може да предложи за такива образовани хора подходящо заплащане и даже и работа такава. А какво мислиш, че из е едно бъдещето за завода, като държавна... С едно смисъл, не като държавно предприятие, ми с нали, както казал, вече това, военното производство намалява. Нали, отново години. С едно, неговото място в държавното производство не е толкова, както е било преди. Нали? Какво да. мислиш, Сено, за... ролът, какъв казах? Кое? Ролята. Ролята. На... На, на такъв. На такова предприятие. Произ... Да. На такова предприятие се наложи. Такъв. А, ролята му. Ролята му. Тя, може би, ще е каквато. Каквато и е била. Тя е била държавна военна фабрика. Така е била основана. Като такава държавна военна фабрика. Сега не знам какво мислят нашите политици, предполагам, че даже и заради, за, заради това, че работят доста хора, хиляди хора, които осигуряват предпитание тука на много хора, тя ще продължи да съществува. И за една държава, която се уважава, трябва да има армия и съответно военно производство. Държава самоуважаваща се и това е европейска държава. Просто трябва да има такова нещо. Няма как. Нещо изкуши друго да кажеш, преди да прекучвам да добавиш като аз не съм питала или като Ни... ти си помислил. Беше ми приятно. <сък> Ok, tu vais tomar a Criat. Não lada-se